Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Të ndërur të leshikues, eselamu es alejkum ishtë takojmë i së bashku në emisionin duke kërkuar për gjithja, është i pari pas muajtë ma grishëm të ramazanit. Sot kemi të ftuar në studio hojën Fadil Muslim, me të cilin do të trajtojmë pyetjet tuaja, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me atë se çfarë duhet të veprojmë pas muajit Ramazanit. Hojë, selam alejkum, mirësevjet. Alejkum selam wa rahmatullah. Faleminderit për ftesën dhe mirësevjet. Si Atëherë hojë, para se të fillojmë me pyetjet, do doja një përshkrim tuaj se si kaluat gjatë muajit Ramazanit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wa sallallahu salla ala rasulna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vërtet është të knasi të jesh në mesin e agjëruzën këtë muaj të bekuar të cilën sa për cëllëm, dhe vërtet është një privilegjë për të gjithë neve të cilën të arretën këtë muaj të bekuar dhe e agjëru ma të, dhe e madhërum Allahun dhe e adhërum Allahun me të gjitha punët e mira të mundshme. Vërtet Ramazani ka qenë një muaj të cilën nëse ndalëm e përshkuim pak në ditë sa fjallë, mund të themi se ka qenë muaj të më i bekat shumë i vitit që po e lëm pas sepse këtu janë mbledh një sër begatisht të shumta dhe thon të drejtë një pjesë e mirë e muslimanëve kanë shfrytzuar këto begati këto dhënti të cilat kanë qenë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit vërtet nëse shikojmë xhamia xhamiet kanë qenë të mbushura nëse shohim në për të afër nëpër mes të aşamir shohim se një numër i madh i tyre kanë xhëruar për mështë me thonë shumica, po shifet se po shtot edhe numri i atyre të cilët përpara nuk kanë agjeruar, kanë filluar këtë vetë që të agjerojnë. Pastaj ështu e numri i atyre të cilët e fali namazin, po ështu e numri atyre të cilët e japin zekatin, të cilët e japin vitret, dhe ështu e numri, si gjatë të mësë gjatë namazëve të gjumans, po që besa edhe namazët ditore, që ka është një siharish, një, si një lejmë i për të gjithë muslimanët. Kur të kemë për asyqë se mujë Ramazanit ishte në temperaturat të larta, mm -hmm. kur të kemë për asyqë se jemi balafatëshue me këtë vapë të madhe gjatë këti mujë të bëkuar, atëre mund të them se jemi të knashur, me atë qëfar kemi pa gjatë këtyre didve dhe nedve të Ramazanit. Dhe vërtet, netët e fundit kanë qenë kulminacioni i kësaj begatije, kur besim tarë në gjithë dhe me vendosmëri e kanë kërkuar natën e kadrit dhe mbesim me shpresë që të jemi prej atyre të cilët e kemi arrit natën e kadrit dhe mbesim me shpresë që të jenë realizuar kërkesat dëshirat tona dhe mbesim me shpresë që kemi dal façëbardh për Ramazanit dhe kemi dal për atyrën e besimtarëve të cilët i ka falë Allaho në natën e fundit të Ramazanit. Po, hojqë besintarët, gjatë gjithë muajt agjeruan me dhe o të shmëri, e, si që përmendet në vapë të madhe, por janë të gachimim që tashe dhe pas festës e bajramit të agjerojnë edhe 6 ditët të muajt që valë. Ata për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për të shirojnë që të jenë të lidhur prapë me këtë ibadet, me këtë adhurim, me agjerimin. Dhe ata një farëm një jenë të mërzitur që ka shku mu i bekuar Ramazanit, se jenë nda prej një të dashurit e cilin e ka nda shumë. Dhe shdër dashuria ndaj të dashurve, ajo manifestohet edhe me dhimbje, kur ndahet i dashurit prej të dashurit. Andaj edhe ne muslimanet jemi nda prej Ramazanit, nuk jemi gëzue, por e, jemi pak sa të mërzitur që shkaj kaqë shpejt dhe jemi të mërzitur se a kemi mund të shfridzojmë atë të maksimalisht. Mm -hmm. Sepse ardhja, e maksimalisht. Sëpse ardhja muaj të Ramazan është ekskluzivisht për besimtarët musliman dhe ato begatit jenë ekskluzivisht për neve nuk jenë për dikon tjetër, andaj ne mërzitemi dhe e, i bëjmë pytje vetës a thu vala kemi mund të shfridzojmë të gjitha ato begatit ato dhënti të cilat i ka pas për brenda muaj i bekuar Ramazanit. Andaj ka plotë besimtarëve të cilët nuk ju mjafton vetëm agjerimi, që është uh, obligativ, por ata dëshirojnë të bëjnë edhe agjerim vullnetar, fakultativ. Dhe agjerimi më i preferuar tash pas Ramazanit është agjerimi i gjashtë uh, ditëve të muajit në të cilën jemi, në fillim të të cilit jemi të, të muajit Shawal, që është uh, muaji 10 në kalendarin hijrik, në kalendarin e muslimanëve. Një praktik të këti dhe ka pra, e, praktiku vetë të profetë të junin sallallahu a.sallam dhe ka than në në nësama Ramadana thume atë bahu sitën min shawal, kane kësi jamit dheher. A i cili e ka agjeru Ramazanin pas taj e pasën agjerimin edhe pas Ramazanit me gjashdit të shëvalit, a i është si kur të ketë agjeruar tërvitin. Pra i logaritet agjerimi ti e shonfishuar sepse ato ditë të cilat kanë qenë Ramazane që këtë vjet ishin 30, ato i përgjassojnë 380 ditë vitit, ndërsa këto 60 dit tash, që kemë ndërmend të agjërojmë e që nuk janë obligative por janë fakultative, këto janë sikur 60 ditë e që do thotë i tërë viti të na shkon duke agjëruar. Andaj e, është një një rast i shkëlqijshëm, një rast i i paprsëritshëm nëse kalojmë këtë muaj nuk mund të parsaritet një mundësi apo një, po një shans e këtij siç është muaji Shawal, duke agjëruar 6 ditë atëre llogariten me te Allahu sikur të, si të kemi agjëruar tërë vitin. E para më do tëtë të thotë njeriu tër vitin të jetë agjërushëm, është një sakrificë pa përshkruar, por edhe shpërblimet janë të veçanta, se për agjërimin nuk ka askush ç'shpërblem, as nuk dihet kufiri i shpërblimeve, as nuk dihet numri i shpërblimeve, por një gjë e tillë Allahu Teala thot, agjërimi është për mua dhe vetëm unë shpërblej për të. Andajm besim me shpresë se do të jem prej atyre të cilët e përcjellim muajin e bekuar Ramazanit me agjërimin e këtyre ditëve të Shevallit, ecën në hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur 6 ditë, të cilat ai na ka porositë, edhe na ka këshilluar, por edhe vet i ka praktikuar. Po, edhe pyetja e radhës shoq çka të bëj me agjërimin e ditëve të Shevallit, thotë ta lejohet agjërimi 6 ditëve të Shevallit në të njëjt me të njëjtin niyet. Njët, për të zvencuar edhe ditët që i kemi borxh në Ramazan. Po dhe ky pyetje është shumë prezente tek besimtarët dhe besimtarët, ë sepse dikush është iku i dashum dëshiron që me një punë të arrij shpërblimin e dy festa apo të tre festë apo të shumë festë dhe kjo është nga inteligjenca nga zgjorsia e besimtarëve dhe një të tillë është e lejuar të pyetet. Mirpo, ë nëse ndonkush ka agjëruar muin e e bekuar të Ramazanit. Pastaj gjat Ramazanit për arsye të ndryshme. Siç janë tek gjinia femërorë sik që janë cikli menstrual të përmbushmit, është ndarërja e agjërimit për disa ditë. Mhm. Mm Diku shtetër mund të ketë cën udhtar. Diku shtetër mund të kenë mund të ketë cën ismur. Apo arshtu të ndryshme, të justifikushme dhe nuk ka mund të agjeron. Ta shë bëhet pytja, a mund të agjeron këto dit, eh, 6 dite shevalit, me të njëti njët, se po agjeron këto dit, po në të njët e njët e nko, edhe po i zavendsojm ditet e Ramazanit. Mm -hmm. Dhe përgjigja e djetarve ton, Allahim shiroft, është e qartë, është e prejrë, dhe cidive, nuk uh, pranohet uh, një agjerim i til me dy njete, Pra, me dy njete, me pas dy qëllime, nuk pranohet agjerimi. Mm -hmm. Sepse, Resulullah s.a.s. ka thonë, men sa me Ramadane, thumë me e të baahu, sitën min shawal. Ajë cilë agjerën Ramazanin, pas taj e pasën, e për tjelë, me gjash ditë të muajt shawal. Kërë do të tëtë, a i cilë e agjëra Ramazanin komplet, jo një pjesë të madhe, një pjesë e ka e lomë për agjeru e, mm. e pastaj me për cilë Ramazan me këto ditë, por a i cilë e ka agjeru Ramazanin komplet, pastaj e për cilë me këto 6 ditë, kjo ka shpërblimin si kur të këtë agjeruat të në vitin. Që ardhë të thëtë, se këta që mendojnë se me ditit e shevalit, edhe për i krynë ditit e shevalit që jenë ë vullnetare, po edhe për këto të Ramazanit, këta nuk e kanë arritur shpëblimin. Sepse këta nuk e kanë kompletuar Ramazanin. Po a duhet fillimisht të, të kompenzojnë ditët e Ramazanit, pastaj të vazhdojnë me ditët e shevalit? Shumë bukur. Pyetje shumë e vërtetë. Do të thotë si duhet veprojnë këtë rast? Në këtë rast, ë rregulli është që atyre të cilëve u kanë mbet ditë nga Ramazani, për arsye të justifikueshme që i përmendëm më herët, mm -hmm ata ose ato duhet të fillojnë të bojnë kompenzimin e ditve të mbetëra, të i kompletojnë ato dit, drej, 4, 5, 6, 7, apo sa u kanë mbetë, pas i të kompletojnë, atër atahynë në pjesën e partë të hadithit, me nësama Ramadhan, kush e ka gjiru Ramadhan, e se është kompletuot është, pa. duke i kompenzua. Pas taj, thumë atë bahu, pas taj e pasan e për cjelë, me gjash ditë të shëvalit, në këtë mënyrë, është rregull si të veprohet. Pra, përfundoi Ramazani, si të veprojmë tash? Të fillojmë në herë ta përcjellim? Jo. Shikojmë a kemi lëndën ditë mangut? Apo s kemi prishë ndonjë ditë gjatë xherimit? Ose disa ditë, nëse përgjigja është po, atëherë duhet ato ditë të kompenzohen, të avancojnë ditë për ditë. Mhm. Mm Pasi të kompenzojmë detet e lëna që kemi lëndë që kemi xherue gjatë Ramazanit, atëherë mund të fillojmë ta përcjellim. Ramazanin me 6 dit e shevalit. Kjo është pa. përgjigje dietare e tashme, po edhe e dietarëve bashkohor Allahu a'la. Po pyetja tjetër thotë, cilat janë shenjat e pranimit të xherimit? Po është pyetje shumë me, me vënd, sepse shumica besimtarëve janë kurreshtar të din thovall, a është pranua xherimi tyre apo runa zot mos janë atë grupin e atyre që kanë që ndruhten ditën pa ngrore dhe pa pi dhe në fund në kozho shpërblim vetëm se urea dhe etja tyre ka dha tatill që kanë këtë shpërblim shpërblimi i tyre është vetëm urea edhe etja sepse ata absolutisht nuk kanë përfituar nga xherimi për shkak të shkeljeve flagrante që kanë bër gjat ditëve kur kanë qenë xherurshum për shkak të shkeles apo në përkëmbjes të dispozitave të fez gjatë dhe të kur ka qenë ata agjeruashëm. Andaj, gjdo njeri prej neshë, të jemi të një qerta dhe ne jemi të interesumë të dim, a jemi në grupin atyre të cilë u ashtë pranuar agjerimi, apo nuk jemi në grupin e atyre. Dhe përgjigje të prej është të definitive, nuk mund të japim ashtu se skandana së kushpej djetarove, por kanë thanë djetarët islam, nese agjerimi jëtë ka lanë gjurë në ty, është çfarë ka lënë shenja, shenja pozitive. Dhe ti ke bë për përmirësime. Dhe ti je më i mirë tash pas Ramazanit sesa para Ramazanit. Dhe ti ke bër e, reforma në veten tënde. Dhe je ngrit në shkallë ë të ibadetit, të adhurimit. Nuk kien shkallën që ke thënë para Ramazanit. Ëh. Mm -hmm. Dhe sjella jote karrshit e tërëve është sjellje më korrekte është cilje me islame, është cilje e, me etik, fetare. Atër këtojnë dison nga shenjët e para se agjërimit ka qeni sukceshëm dhe mund të jetë agjërimi pranuar. Por e, do të jashtojmë kësaj edhe doan lutin që do të abojmë gjatë ty në edhe tashmas Ramazanit. Se të regohet shok të Rasulullah sallallahu alai sallam ata gjashtë muaj për para E lutni Allahun që të arrijnë muajin e bekuar Ramazan, të Ramazanit, e pastaj muajt të tjer, 5 apo 6 muajt e tjer, pas Ramazanit, e lutni Allahun që t'u aket pranuara xherimin. Nuk duhet të rrimtash në luks, të rrim në një komoditet të pa përshkrueshëm, së çoha se jemi sigurt fitimtar. Jo, nuk jemi cigur të sigurt. Ne Neve na mban shpresa se xherimi jon është planuar, por edhe na shçon frikë se mos nuk është planuar. Andaj këtë shprejës dhe këtë frik du të ashoqoj me da me lutje tonë, duke thonë Allahume të kabbel minna e sijama wal qiam Allahume praneje prejneve, agjerimin edhe namazë që kemi bërë gjatë këtyre ditve dhe gjatë tyre nedve të muajt të, të bëkuar të Ramazanit Andaj mbesi me shprejës se jemi përmirësue dhe kemi ndryshu pozitivisht Sepse vet Ramazani është muaji i ndryshimeve, edhe në rrafshin fizik, pa edhe në rrafshin shpirtënor, andaj na bën shpresësa se jemi përmirësuar dhe kemi dal fitimtar. Dhe ai i cili e gjen veten më të mirë në jetën e tij e të përditshme, ai i cili gjen, e gjen veten më mirë në lidhjen e tij me Allahun dhe në raportet e tij me njerëzit, e gjen veten më të mirë se sa para Ramazanit leta përgëzoj veten, po edhe ne po përqëzojmë atë se ka shenjë se është pranuar xherimi. Por dikush që ka hyrë në Ramazan, dhe Ramazani ka qenë një një përditshmëri rutinore normale, sikur jashtë Ramazanit vetëm është dalluaj pa ngrënë pa pirë. Dhe raportet e tij me krijusin poshtë lart nuk janë përmirësuar. Dhe raportet e tij me krijesat nuk janë përmirësuar. Dhe nuk ka, do thotë, ndryshim fare. Është që ra ndryshim pozitiv. Atëherë në ngushëllojm atë. Mm -hmm. Sepse nuk ka çën për atyrat të suksesshëm, por ka çën për atyrat që kanë humbur rastin të përfitojnë nga ky muaj i bekuar Ramazani. Po, pyetja tjetër gjithashtu ka të bëjë me Ramazanin, thotë si të sillhemi pas Ramazanit atë. Po, ë vërtet duhet tash të dim se si të sillhemi pas këtij muajit negativ të shumtë, pas këtij muajit të mirësive që ne e, shpresojmë se kemi përfitur shumë begati, shumë të mira të këti muaj të Ramazanit. Andaj, si të veprohet, atë jemi aktiv tash edhe këto ditet e para mas festës e bajramit, apo tash të kallojmë në fazën tjetër të pasivitetit, edhe të ilom aktivitetet e përdeqmeris, të ilom aktivitetet fetare, të ilom lidhjen tonë me Zotin, se ndokush bje viktim e nga cmimeve të djallët shëjtanit malkuar i cili përshperit e vesh i thët mi aftët je falë të në Ramazanin je falë ke falë namastaravije që pesa ke pas falë dhe namaznate por shëta është njëmë dhe të muaj i vjen djalli i malkuar edhe i thët mi aftë ke dhanë mi aftë ka shpënzue mosë varflotash jashtë Ramazanit i vjen djalli i malkuar i përshperit i thët mosë a gjeratash ose për cilë, mjaftojnë ato 30 dëtë, mjaftojnë, qërë tjërë, s'ka në gjëruë, cilë shemboj të këqi, cilë modele që do të me, me, me kundështu, e me i pasu ato modalitete. Andaj, uh, si dohet të silemi, Allahun aja përgjitjen. Thot, wa abud, rabbeke, haqta, jëti e ke li ekin, a dhuraj Allahun. A dhuraj Allahun, deri sa, a vjen vetëkja. Pra, duhet të jemi adhurues gjatë tërë vitit, e jo adhurues vetëm gjatë Ramazanit. Duhet i kem lidhjet të pashkputura me Krijuesin gjatë tërë vitit, e jo vetëm gjatë Ramazanit, sepse mos e harrojmë, do ta din tele shikuesit ton të nderuar dhe të respektuar se zoti i ramazanit Allahu subhanahu wa taala, është edhe zoti i këtij muaj shevalit, po është zoti edhe muajit që do të vijë më pas, i muajit dhulqa'de, po është edhe zoti i muajit dhulhijja, po është edhe zoti i muajit muharram, edhe safer e kështu me radhë, kështu me radhë, kështu me radhë. Ky zot është zoti tërë muajve të vitit. Ky zot është që na shësën çat tërë kohës. Nuk ka zot që nikoh është me neve dhe nikoh është i disponueshëm me nga e dëgju kërkesat neve, dhe një kohë është e, i disponum me nga përgjigjë lutjeve tona, e pastaj një kohë, por unë azot, një më dhe të mëgjë, pastaj në ka kontakte me neve. Zotë i jonë, Allah sëmëhanu wa ta'ala, na shikon, na dëgjën ku do që jemi, me dhijen e ti, është me neve, na shëqërën dhijen e ti, mos me ndonë se ndo kush, pa vepran diqka, e po ikë dhijes Allah duhet të vazhdojmë të shpun të mira. Pra, me hretëm, Ramazani i pranuar ka gjurëm, ka shenja njete në besimtarit pas Ramazanit. Andaj ato shenja duhet të manifestohen, duhet të shihin publikisht. Dhe nga to shenja është falja Namazit me gjemat në gjami për ata që kanë fillon Ramazan. Si të veprojmë të është, duhet të falim i prapë si kur Namazan edhe jashtë Ramazanit. Mm -hmm. pas taj nga shenjet e mira nga gjurëm që i kalon dhe duhet të pasojmë Ramazanin është agjerimi i këtyre 6 djetët që i përmendu me heret po jo veçkaq ne jemi të lidhur me Allahon për mes këti e, adhorimi, agjerimit edhe me dit tjera dhe është të preferuar agjerimi i 3 ditve të bardha të muajt që në kalendarin higjirko është dita 13, 14 dhe 15 dhe Ebu Horeira radi Allahu anhu thët Uh, për tri xhana më ka porosit i dashurim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe njëra prej tyre e përmend edhe xherimin e këtyre ditëve të bardha. Pastaj edhe xherimi i ditëve të zgjedhura të javës, ditë hone edhe ditë enjte, sepse ka thonë i dashur yin, profeti ynë sallallahu alaihi wasallam, në këto dy ditë paraqiten veprat tona, dërgohen veprat tona tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur dërgohen veprat atje lart tek Allahu subhanahu wa taala, ka thënë resolucion se selam onëshëritë e më majërueshëm, do të thotë te mënyra sa më të përkatitur të mos jemi i pakujdesshëm apo të më kapën pakujdesia dhe të mos e di se kur ngrihen veprat tek Allah subhanahu wa taala. Pra, eh për veç këtyre ditëve është mirë pastaj ta dallojmë axherën edhe një muaj që është muaj i parë kalendarin hijri, muaji Muharram, se ka thonë i dashurun Resulullah sallallahu alaihi wasallam ajherimi më i dashur tek Allahu pas ajherimit obligativ është ajherimi që mund ta bëjmë gjatë muajit Muharram. Andaj mbesim me shpresë se ne e, pas Ramadanit do të veprojm ashtu që të japim vetes fakte, argumente të bollshme se ne vërtetës atë lidhen që e forcuim me krijosin ton gjëtyre ditve dhe netve që i përcelën të Ramazanit, e kemi edhe gjëtë ditve dhe netve të tjera jashtë Ramazanit. Po, është kaputim të tani me një qështë i tjetër, thot hoj, gjëselam aleikum, jam më pështetur të Allahu, edhe po i kryjë obligimet, por po kam shpifi e kinëse po bëjt të rati. Me thoni se që kam mund të themë në ato momente? Po, në ato momente, ndështë ta mas miri është mi më pështetë Allahut, Atë më thonë e'udhu billahi samie alalim minash shajtanir raci. Ne kërkuë Allahut fuçiplot që është dëgjues dhe i ditur për çdo gjë. I dëgjon dhe i din ato mashtrime të dinakrit, ato shpifet që i inveshen kësaj motre. Më mbështet atë që i din masmirë dhe i cili do i zgjidht problemet në kërku Allah të mbrojtje që të nëmbrun nga shëjtani malkuar, nga djali malkuar, se të akuzash dikon për e, qështje të nderit, të akuzash dikon se po bënd të radhëti, pa pasër fakte të qëndrushme, fakte të cilat jenë fakte e, të pranushme, fakte argumente, fetar argumente shëriatike, kjo është një gjëna i madhë, një mkat i madhë. Kjo është e, një goditje shkatruse për individin, nëse dikush akuzot, ose i shpife dhe ati në moralin e tia, për moralin e saj, kjo është diçke randë. Na nuk kemi të drejt absolutisht, pa fakte, pa argumente të flasim. Po edhe rruna zëtë, nese neve në e mbutë qarta fakte të argumente, atër nuk duhet publikisht, Ne e tipublikojmë ato edhe të kënaqemi me fatkeqësitë e të tjerëve. Ne jemi një popull, ne jemi një umat e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, që mërziten fatkeqësitë e të tjerëve dhe kënaqemi në të arriturat e të tjerëve. E jo e kundërta, disa prej njerëzve që mund të themi ja ndoshta shpirtkëcinj, ata kënaqen kur neve na shohin keç e ata mërziten kur neve na shohin mirë. Prandaj, nëse ndoqët një shkormenje për dikënd se ka bo të rallëthi atër ose duhet të siel fakte të qarta ose dëshmitar të qart që dëshmojnë të mund të rallëthin ose duhet të hesht derisat të qartësot se na nuk mund të akuzojmë dikënd për të rallëthi kër nuk kemi fakte andaj kjo është diqka shumë, shumë e rand edhe sëtër una zëtë ka dyshime Në shumë familje ka dyshime në mes bashkëshortëve, ka dyshime mes prindve dhe fëmijëve apo mes fëmijëve dhe prindve, për shkak për çka? Për shkak të një telefonate anonime. Tret ndon kush, ndonjë njerëz që është badihavxhji, është kotfarën këtë botë, aj, nuk dim se është. Edhe me një numër privat i shtatësa njerëzit. Tash, ai do stë në kohëllim me të thirrë ty Po, qëllimi tina është një person vetë, ta seçësai. Ai mund të jetë i gjinisë maskullore, po të jetë edhe i gjinisë femërore. Pun djallzore. Kjo pun djallzore, shumë bukur e ja that. Pra pun djallzore bashponën me djallën e Mallkum edhe i arrin cakut, saçi ka raste këtu, dvenin ton, po edhe vë në rrethun, që është ndarur e gruaja për shkak të sa telefonatave. Ka mota që çan telefon kur telefonojnë hojallarve, neva së të tjerve thët, betohem në Allah, thët, qanë me lëtë, dënes, ka qenë telefonat, thët, anonimet, sot dhe kësa ditë, s'ka mëjtë me zbulu e. Edhe, kjo është boshka, thët edhe jemi të në tamë, sot. I kanë viktimizu, dë persona, po jenë viktimizu dhe fmitë e tyne. A në i burat e menë që nuk mund të amari një telefonat, shumë shqetsu, se. Ose gratë, thirë ndë një njeri, ose thirë ndë një femër, burën e sh Ka që luët, do të, të fatkecia të burë jëtë, ose të thira dhe me qëllim. Ka numërin publik, ose figur publike, njoj njerëzit. Ta shumë e një herë motat mështimone, do të me dëshunë burët e ty një. Se ata që i bojnë të ratimë a shtrim, ata nuk provokonë shtënë për mes telefonatove. E regulojnë të renin shumë heret. Ata që i bojnë këto punë djelëzore, ata e regulojnë të renin, sa so që i gruja 17 viti e të me to, kur s Mm -hmm. Nuk e lena i vetë në atë pozitë që përmes një telefonatë me u provokue. Nuk e lena, për fatë keqësish dhe të tëtë, ose ndodhë një, një, një adres elektronike e pa një orë të shku në diqka aty, edhe pas taj shregullotë këtë familja, këto raste i kemi met në qafë njërit pafajshëm. Përshka këtë një e, shkrimi që është bë bon në adresën tonë elektronike, përshka këtë një telefonate, përshka këtë një fjale që ë nuk duhet na të jemi kështë të ngotëshëm, nuk bëndë nëzitojmë, se ka raste, ka raste, ka raste, ka raste që njëri u është me motërën e ti, po e, për fatë kështë e ka motërën, jetë në mbulume me mbulesë islamë, a grune e ka në mbulume, dhe e shohi njërë dhe, thënë koko, e po me dyten, e po me të dira gjamiz, e po me filen venin, a je kishë grune pa mbulume këtë dyten, edhe për hapë pjala, merë fushen, merë malet, për hapet shpejt. E pas taj, ngruja e parë nuk më në përbalan. Sete mos mentaliteti grave tona, ma letë e përbalan plumin, sësa e përbalan, gruën e dytë me pasë burri. Edhe e shkatërohet. Disa e publikojnë, e që e si një është, e disa motra zihen në vetën e vetë, e mbyllin, edhe fiken. Fiken do më thonë, Fikët si kur qiri, di qëtë në vetë. Qëka ke nuk edhim, nuk edhim, nuk edhim, nuk edhim. Dere sa të zënë dhe vdekja e kur, nuk ka jetë lunë të, a kejtë, kejtë do të të problemi kësaj, ka qenë një shpifje që ka bon në do kësh, edhe kësa ju ka shkatru edhe jeta. Andaj kësaj motre, i themi, mësë të uja zotja, tërë vetë më thë, e guzë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d fatura nuk bën të kundër vihet mend. Jo ja, jo ja, jo, nuk pa nuk kemi, nuk kemi na mundësi tash. Rruma zot edhe neve me na shpirt ndoqosh diçka. Çka do të bëjmë? Do dalim media? Po do të nëse dalim media që ka shpifaj e ka qit fjalën, ai nuk do të doq do të do dalë publikisht tash me kërku falë. Por na i këshillojm ata të qellet merren me këto punë djallëzore, këto punë sëjtonit let të pendohen se kanë bërë shumë dëm, kanë luhur bën dëm edhe tash. E kta që janë sprovue pe vëllezëra dhe motrave i këshilohem që të bojnë dërëm. Lëtë tonë hasbun Allahu wa ni amel wakil. Na mi afta neve Allahu, zote jonë. Dhe ajo është më pështetë si maj mirë. Bravo. Masë mirë, mi më pështetë Allahu, subhanahu wa ta'ala, në kësi kohënat të fitneve, të shpifjeve, apo dhe krizave personale. Po, atërë hoqë, ne para se të kaloj me pyqit e tjere, cilet janë të shumë ta të të bëjnë, një po hështë shkurtër, më pas Të nërur mi që i uvaždoni të të të nërur mi në ektemi pas pak, insha Allah. <tipet> <tipet> <tipet> <tipet> <tipet> <tipet> dëruar teleshikues, rikthehemi në pjesën e dytë të misionit të sotëm duke kërkuar përgjigje po flasim me xhën Fadil Musliu, ndërsa po i drejtohemi pyetjes së radhës. Sot xhë, selam aleikum. Një motër muslimane i bën studimet në Fakultetin Juridik pyet se a e kam haram të punoj në këtë rrethana të vendit tonë. Po, kërkimi i dijes është obligim. Kërkimi i dijes morrë detyrisë është obligim për çdo musliman dhe çdo muslimane dhe këto e na ka mësuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirpo pastaj specializimi në për drejtime të ndryshme. Kjo është e, një pyetje që duhet çdo vëlla apo motër muslimane t'i ja parashtron hoxhallarëve, njerëzit të dijes, para se të përcaktohet në specializim, sepse ka specializime ka drejtime në për shkollat të larta, në për fakultete, që janë shumë të përshtashme për gjinin femnore. Mm -hmm. Por ka dhe drejtime, apo specializime të ngushta në shkollat të larta, në për fakultete, që nuk janë shumë të përshtashme për gjinin femnore. Andaj e, studimin në fakultetin e juridik, dhe pse kanë fol djetarët shumë, o shti lejuar në këto rëthana dhe në këto kona është i lejuar. Mm -hmm. Dhe nuk du të me martë këtë përgjigje, kështu kalup, dhe me thonë se po lejika me punu tash me këto ligje që janë aktuale në vendin tonë. Jo, nuk lejohet me gjitha këto të gjëkojmë edhe të veprojmë, por pjesërisht lejohet me to, mm -hmm. sepse është koha dhe situata është imponu, se ta imponon të i ligjin apo kodin, apo kodin, uh, apo problemin të zidh përmes këtyne ligjeve përmes kësaj kështetute. Në këtë zidh problemin përmes mësimeve kuranore apo profetike, për të zidh konform kështetutes aktuale që është në andin tonë. E pasi qëtojmë këto rrethana dhe na imponohen zidhja e problemeve përmes këtyre ligjeve, atër është të natyrshme që të studiojmë edhe në fakultetin juridik. Mirë po, është të lejuar të studiojmë, është të lejuar, po është të lejuar të punojmë, nuk e precizënë se pas taj kutë punan. Aja mund të jetë juriste e, e një shkollë fetare, për shemën juriste e medreses a laudin. Ti komenton dhe thë të thëtë të drejtat juridike të kësa shkollë fetare. Mund të jetë juriste në fakultetin e studimeve islamet. Dhe ti shpjegon, ti elaboron, ti komenton të drejtat e studentave të fakultetit të studime e islame, të drejtët e tyre, mund të jetë juriste në departementin e gruas, pranë bashkëtis islame, dhe aty mm. ka shumë nevoj me pas juriste, dhe aty është shumë në regull, shumë normalisht ajo. Mirë pa, ajo nuk mund të futet në esër në ujrat të tërbulta, të futet në përvenet, gjykon me, me ligje që bëjnë direkt në desh me Allahëm, me ligje të cilat nuk imbrojnë interesat e muslimanve, por, runa zët, i shkelin të drejtët e musliman, në të vene nuk lejuat. Jo vetëm si juriste, po edhe, edhe ekonomiste nësë është, dhe ku shkelin të drejtët e muslimanve, kësh përdoret pasurje e muslimanve, dhe aja ty që ndronë, edhe i miratonë ato shkelin e flagrante që i bënd ekonomisi muslimane, edhe në të vene nuk lejuat. Si kur shush nuk lejuat edhe në drejtime tjera, në media, në klejohet të jesh e, gazetar, apo të jesh kamerman, apo të një një një ishme, edhe të punësh, të shfridzosh atë përvojën tëone, të shfridzosh profesionin tën, në sëllëm kunder muslimanve. Ose të shfridzosh kamerën tënde, kunder muslimanve, e sishë në dojnë vendin tënë, në fatkesisht, në një pjesë e madhe e medjave, jënë përqëndruar, vetëm e, të sëllëmojnë muslimanët, vetëm të, të sosi negabimi vogël i muslimanëve bota tani në mal, ndërsa gavirimet e tjerëve sa mali bëhen të vogla sa një vezë pulës. Prandaj pra përgjigjja për këtë motor është se ju mund të kryeni shkollën, por pastaj kur të përcaktoni për punë, gjithsesi duhet të konsultoheni me një hoxh i cili jeton këtë kohë në këtë vend dhe i din rrethana tona në të, të cilat jetojmë dhe veprojmë. Pam. Pyetja e radhës, cili do të ishte interesi i Allahut që krijoi këtë botë? kur e ka ditur se du të mbizotroj e keqja. Filhëmishtë nuk popajtona me pytjen, këtë pytin, këtë forme shtru pytin, sepse Allah subhanu wa ta'ala, në kur anë thëtë, Allahun nuk pytet për ata që e vepran, ndërsa njerëzit pyten për ata që e veprojn. Pra në nuk mund të apysim Allahun, pëse bon e këtë botë, Kure këtë ditë se do të 23 e keqja. Pse po në këtë botë, kure këtë ditë se është drecë që i shëjtani malkuar mesin tonë, ose kjo asa jo. Kjoj për ketë urtësis absolute. Që Allah e ka, në nuk e kemë. Në nuk mund i përceptojmë gjanat e fsheta. Në i besojmë gjarat e fsheta. Në i besojmë botën metafizike, apo e qujtur botë e gajbit. Mirë po nuk mund të i përceptojmë ato fshetsi i besojm, po nuk mund t'i perceptojm sikur siç është xheneti ose xhenemi. A ka ndonjësh besimtar musliman të sinqertë devocion që nuk e beson? Nuk ka. Të gjithë besojnë. Po a mund dikush tash na përshkruan në detaje apo a mund dikush tash na ofron xhenetin sikur po e përjetojm? Absolutisht nuk mundet. Na përshkruan mundet deri dikund edhe xhenemin, por nuk mund të ne neve të na ofron nevojë xhenetin do ta përjetojm apo xhenemin, sepse është për gjëra të fshta ose çështja e shpirtit, gjithë besojnë edhe mjekët edhe muslimanët edhe musliman. Po kam dhe kush që na parafron shpirtin edhe të kontaktoj me te edhe të diim cilësitë e tij, të, ti, të diim veprimet e tij, kta nuk ka mundsi. Vetëm Allah subhanahu wa taala e di. Atë Allah e ka ditë se është e keqja. Allah e ka ditë se është e mira. Allah e ka ditë se do të ketë të mirë e do të ketë të keqin, edhe kërëshi kësaj, Allah ka bërë gjenetin, edhe ka bërë gjenemin, mm -hmm. dhe Allah përthet, femen fë shae fëll jumin, femen shae fëll jekëfur, ku ish dëshiran, letë të beson, e ku ish dëshiran, letë mëhon, mm -hmm. kërëshi i besimtarve, o gjeneti, i cili i thrat, që të shkojnë sa ma shpejt në te, kërëshi pa besimtarve, kërëshi jo besimtarve, më huzve, o gjenemi, i cili i thrat, dhe këto të këqia, dhe këta të kë të gjehnamit, dhe Allah subhanu wa ta'ala, do të apytë këtë zjarë, helim të letë, a jem bush, zjarë e thëtë, helmin me zidë, a ka endë. A ka dhe të tjirë, se për të gjithë këta të këqinë, do të këtë venë, edhe, edhe, edhe, edhe, nësë është nëmëri tyre i, i, i pak u feshëm, do të këtë venë, edhe prapë gjehnamit, do të thëtë, a ka endë të tjirë, se të gjithë do të i diega ta. Andaj, eksistimi i të keqë dhe se mirës i jebë kuptim jetës e njeriut. Qëfar kuptimi do të kishtë si këtu të ishte jetë asikur në gjenët? Në gjenët nuk ka harame me bo. Në gjenët nuk ka urejtje. Në gjenët nuk ka gjelozi. Në gjenët nuk ka trahti. Në gjenët nuk ka uh, mashtrime. Në gjenët nuk ka ale shverishe të ndryshme. Ti është të keqë nuk eksistanë atje. Nuk eksistanë. Atëre, qëfar kuptimi do të nuk do të kishtë e kuptim. Ose nuk do të kishtë e kuptim kjo bot, ose nëse kom drejtë shprejim, nuk do të kishtë e kuptim gjenetis, e pas të gjenetit do të ishte kyktu. Mirë po këto dhe allohet e mira dhe e keqen. Si së thotë Allah së më hëna vëtë ala, në djetëra jetë, a mos mënduan besimtarët, se ne do të krijojmë ata dhe nuk do të i spravohen. Po do të spravohen njerëzit, si dhe mësë në spravoha mas, mas shum Ne besim në Allahun, në bidjen e Allahut, në mbështetjen e Allahut e të kalojmë provat, e pas provave, pas vështirsive që është vjen, vijnë lehtësimet. Fa inna ma'al 'usri yusra. Vrtet, pas vështirsive vijnë lehtësimet e kësaj bote. E pastaj, pas, pas vështirsive të kësaj bote, vjen bota tjetër, që është xheneti, ku besimtarët e kanë vënë secilin në të, në bazë të veprave dhe punëve që i kanë bërë, se nuk do të jenë të gjithë në një vend, do të jetë në shkallë shkallë. Përjetër selam aleikum vetëm deshet pyetës ne për çka do të ndodh themi kështu e kemi pasur të shkruar por pse disa njerëz nuk besojnë në Allah pse Allahu fuqiplot nuk u kthen mendjen atyre pa besimtarve kur e ka fuqin inshallah nuk kam hyrë në xhehenam me këtë pyetje inshallah nuk e hy po është pak pyetje e rond kështu në këtë mënyrë pse Allahu nuk ja kthen pse Allahu kjo pyetje lidhet ngushtë me atë pyetjen e mëhershme se ajo ishte në këtë formë pse ka bu këto Edhe një herë po e citoj ë ajetin Kuranor ku Allahu thotë se ai nuk pyetet Allahu për atë që ka krijuar, nuk pyetet për atë që e bën, ndërsa njerëzit pyeten për atë që ka e bojn, për atë që veprojn. Andaj na nuk duhet në këtë mënyrë të themi pse kështu e pse ashtu. Vetëm për të mirën e njerëzimit është. Pse Allahu nuk ka u kthën mendin njerëzve. Kush po thotë se si s'o kthën mendin njerëzve? Me çindra me mira kemi vetëm në Evropë që po kthehen brenda ditëve, brenda javëve, brenda muajve, brenda viteve. Ndalën vetëm në Gjermani shikoj. Në popull me 80 mijë lanë me mijra njerëz po e pranojnë Islamin brenda vitit. Ose shkojnë pak më larg në Amerikë. Me mijra nuk do të jem dashur ai sakt në shifra se shifra, po ndryshojnë periudat, në ditë, për vitet në vet. Po më duket dikon ë 20.000 më duke të ishte vitet e kalume, që 20.000 njerëz e pranujnë islamin gjdo vetë në Amerikë. Të pak të kështu ka qenë vitet e kalume, Allah olem sot do tjetë numërin e të armen, ose vendet e lindjes, kush po dhe që nuk, jo këtën Allah o zemrat. Shteti sot, ma i madhë në botë me numër të muslimanve, është Indonezia, që logaritët të ketë dikun 220 milion musliman, në kasë një shtetë ma të madhë se Indonezia me musliman. Këtho mbra pa në retrospektiv, shikaj e gjendje në Indonesian vendkaluan, një populli që frenu, një populli që rëditu, një populli pak uftushu. Dëpërtu në muslimant, shumë kushme nëse dëpërtu në me tanka, edhe me, me armë, jo. Një kushme ndër me shpata, jo. Dëpërtu në muslimant trajektar. Dhe sinceriteti besnikrija e tyre në trajkti, karsi popullit Indonesian, boni që fiset e tëra ta pranujnë islamin, pa kushte. Sepse kanë kanë burrat të mdhej, kanë qenë burat të shum, kanë burra të devotshëm, kanë kanë burra që kanë pas frikën Allahut. Çmimin e delës ja ka llogut shikosh çmimin delja, e jo sikur elefantin me shit. E kur e kanë po Indonesianese, indonesian, këta kanë mundësi me bë, as i kesh përdorimin, po nuk bojnë kanpë, çfarë janë ajo? Ku shëni ajo? Thonë janë musliman. Po pse ju nuk e shfitoni rasti me bë këtë apo ato? Kau po feja ju nuk na lejon kështu me kesh përdorim. Atëherë I pari pranu, e po rifis ti kaprano pastaj kompletesisht si ka shkuar dhe shikonë sot rezultatet frytet e sinqeritetit e besnikërisë në vepra së të shtetit më ma i madh botë Indonesia i an musliman andaj nuk mund të pajtohemi me pyetën si, pse Allahu nuk po ia thën mendjen apo sepse oq thën mendjen po ja oksana elhamdulillah. Zoti ka krijuar të mirën dhe të keqen dhe i la njerëzit lirë. Po, ai çdon. Mirën e merr ai çdo të keqen letë merr, nuk ka ç problem. Ne duhet të mrzitemi apo e kryejm emanetin ton që ti thrasim njerëzit. Ti thrasim njerëzit në fe. Ti thrasim njerëz në punë të mira. Dhona nuk mrziten pastaj te merr apo nuk e merr. U mrzitem e kryeva emanetin tim që e kumbi vete si thirrës musliman me thirrtyn këtë fe. Me thirr ty në këtë rrugë që unë e po knaqëm, unë kom gjitë prejje, unë kom gjitë qëtsi, unë kom gjitë rahati, se feja o vlazën, nuk është e, në garkes, feja nuk është me e, e, qitë njerinë në pozitën palakmushme, me qitë njerinë sikletë, në në fej knaqëmi, dhe do të vlazën dhe motra tona, të leshikusën dhe ruat të adinë, se kush është për një mengë këtë fej, ajo është duka kujdon me u knohsen e ftojm po ai qe nuk don na nuk mund tash të mrëzitemi pse ti nuk po don me u knaq vëlla musliman po ne po kemi dëshir ata qe po thon un po duhet të kënaqem po nuk po kam adres ku të drejtohem se të kënaqem atëra adresa jote është islami unë tam soi ti adres adresa jote është feja islame urrdo e nëse ti pastaj nuk e gjen veten atëra mund të bësh pyetje pse nuk po e gjen veten këtu Por pra nëje kompleti islamin, ashtu që që ka zbritë Allah subhanu wa ta'ala, absolutisht nuk ka problem në ruzëllën të kësorë që nuk mund të zidhë feja islam. Unë ndështë nuk mund të zidhë, se nuk kemë zëtë, unë nuk kemë feja komplet. Unë praktikoj fejnë, por unë nuk kemë që i zidhë këtë problemet. Por këtë problemet zidhën në fejnë Allah, në libe në Allah. Ato është çelësi i zgjidhjes së problemeve. E nuk është rruga e futjes së problemeve, ndonëse po mendon se janë kthyrë shumë të ri dhe të reja, shumë intelektual, janë futur në problem, janë futur në islam sa do të bëhet me ta. Jo tash këtë si në fund problem, por këto janë futur në rrugën që u azhidh problemet. E kanë marrë çelësin ta vëshi zgjidhin problemet, se po e rregullon këtë islam jetën. Po, duke filluar gatjeta intime me gruan tonë, me bashkëshortën tonë brenda katër mureve që nuk bën me të pa po as kamerat e vzhgimit, shteti mund ty me të vzhgujo, por nuk e ka drejtën. Drejtën juridike nuk e ka me të vzhgujo ty brenda katër mure me bashkortën tënde. Ai mund të vzhgon telefon, përcjel, mund të përcjell makinë, mund të përcjell ty jashtë, mirë po brenda katër mure nuk të vzhkan. Atë brenda katër mure, kur jeta jote intime nuk mund të futet as djala as vajza, qoftë edhe fëmi i vogël. Mirë po fjalë aty futet. Të tregon se si ta trajtosh gruan tënde brenda katër mure dhe gruosi i tregon se si duhet e si dhe të sillet me burrin e saj prandaj katër mëngjes. Të zgjidh problemet. Edhe atje në frontin e luftës ta zgjidh problemet, se si duhet të luftosh. Edhe mbas luftës me plashkën e luftës dhe me të zonën e ropsit duhet të veprosh, jer të sillesh më shumë si ta zarokën ndaj ty ne. Pas përfundimit të luftës ti duhet të bash një changibut, a je ti është luhan sikur kur është lufta në frontin e luftës. Për i njëjti njerëz në frontin e luftës, vërtetson me çën luhan symbolikish për e thëmë loane, do të të të tëndë trim, se loane është simboli trimris. Pa? Ndërsa, pas të luftës këloane, botë qingji butë, se qingji është simboli butësis. E pse kështu për ndërshët? Se kështot mësa në feja. Andaj, mbes me shpresë që të gjithë ata të cilët e, e dëshirojnë knacin, ata do të gjenë. Por adresa e knacis, e lumëturis, e jetës pa brenga të mëdha, po hallat të mëdha është Islami. Po, do të vazhdojmë edhe me një pyetje tjetër, e, pse duhet të falemi pesë herë në ditë sepse po m'duket pak si ngarkesë nga se kemi shumë angazhime në përditshmëri. Prap jam pyetjet pse pse rreth kësaj. Po kjo pyetje është arsyeshme për ata të cilët nuk e kanë kuptuar sa dhe si duhet të falen. Vërtet ata mendojnë se ne jemi të ngarkuar, apo ata mendojnë se ne jemi të stënguar me programin ditor, me namazet e ditës. E unë i them këti pyetësit, si këti vëllezhat apo motër, kushdo që të jetë, po dhe të tjerët që janë me ne në këto çaste. Pes namazet e ditës është koha më e shkurtër që na ja kushtojmë Allahut subhanahu wa taala. Të, të dini vëllezhat dhe motra se pes namazet e ditës janë 7 të merrekatë farz obligative. Nese i falë, duke e ja audhon të drejtën se cilës për e rekatëve. Duke e bo lezimin, qëndrimin kam, duke e bërë për ulljen, duke e bërë ramin sejde, duke e bo këndimin e dove. Krejtë këto marrën kohë 17 minuta. Ose shto dhe një 15 minuta, ose ose shto e 230 minuta. A është shumë në një interval kohër, 24 orë, 30 minuta. Po at bomi pak edhe më zëmërzon një orë. A shumë 24 orë, një orë t'i ja kushtojmë Allahut subhanuhu te ala. Një orë shojën në namazë, duke duke i fut atë edhe namazet vullnetare, që janë ë namazet do të thotë që i paraprin forzave ose namazet që i përcjellin forzut, për shembull në drek kemi synete, namazë vullnetare që i paraprin forzit që jënë 4 e katë, pas dreke kemi sënete që e për cilën dreke, në 2 e katë, këto nuk jënë obligative, vetëm dreke është obligative 4 e katë. Po dhe këto nësë si jashtujmë në krejtë bëhat 3-14 minuta, ose në dalë nga dalë, dalë nga dalë dal, dal, bëhat një orë, e 23 orë i kjeti për me punuë, punë për dishmeris, ato pas ta i ndaj, do të të njërë proporcionale, një piesë për punë, Në pjesë për gjumë, një pjesë për shëtitje, një pjesë për dëfrym argëtim rekreim. E çka po tash 23 pa të mundësimi i harxue në orë ose 30 minuta nuk pa të. Kemë mundsi. Dhe unë e ftoi këtë, nëse është i zinisma shkollor, e ftoi këtë let na viziton neve këtu në xhami. Edhe tulmi pak si burrat këm kryç, edhe t'ia ja shpjegoj detajisht. Çka do të thot më i fal pes namazet brenda ditës edhe natës. E çka do të thot më i fal pes namazet brenda ditës e natës. Se so, në këtë popull nuk po shoh njerëz që janë duke shfrytzuar maksimalisht kohën. Nuk kanë kohë për asgjë tjetër, vetëm punën e tyre fizike apo vetëm punën e tyre intelektuale apo vetëm punën e tyre politike apo diçka tjetër ngjajshme. Nuk po shafa sti njerëz. Vetëm po shoh njerëz që rrin kat fare. E merr telekomanden, edhe fillon nga ora 8.30 një shikua lajmet, një kanal televiziv i kanë 8.30, kanali tjetëri i kanë 19, kanali tjetëri i kanë 9.30, kanali tjetëri i kanë 20, këtu e një këtër kanale këtu që i kemi në kërë qëtetë, po dhe Kosovëm duke t'i ka krejtë këtu, po kështu e në përbot ka dhe shumë kanale t'yre, dhe thët është një gatshëm e për cilë tu, dy orë, një e të të fjarë, te oratoris te speaker veçëranat. Të njëjtat lajme janë. Nëse është aku i parë i shtetit me dikon, të njëjtin lajm vetëm um, dikush e thot lajmen e dy ditës, dikush e tha lajmen e parë ditës. Pran varet prej prioriteteve të mediumit. Andaj po ki mundsi ose këta të rit, që shpesh herë po ngatrohen për shkak të kohës, po kohë, thonë sepse më i fala. Po këta futet në internet dhe futet rrjetin social, krijojnë botën don me pa aty për 3-4 orë, edhe e viziton botën. Se është bë një lidhje, do thëtë që që që një arrafë shebeke në kebutije, do më thënë lidhje Marimongës, Facebooku, rritës të tjernë, e ka lidhë botën, sikur Marimongë, nga që që që lidhë. Hmm. Dhe këta këtë botën po dojnë me shëtit, po kër po hynë atë, po hynë për pak, mi mërë disa informacione, e po mbesin me orë të tëra. Sa të rrje dhe treja, i zen, e zani, i sabahut, pranë internet. Në në në këpëtë thuj me zane zane i sabahë ty, me hyti namaz, mas akshamit, edhe me ndaj deri në zane sabahë, që janë 7 të, të orë dhe orë, dimit. Këpët thuj me disa minutët, disa qaste. Andaj absolutisht nuk në ngarkesë. Se si kur tishtë në ngarkesë, Allahë, dhe ne kishtë i në ngarkesës, Allahë në i në ngarkesës, edhe ne ka dhonë lecimet, juridu Allahë bikumul, njësër, vala juridu bikumul asër. Allahë dëshiran me këtë fe, Dashëm lehtësimën, nuk dashëm vështirësi. Allah ka bërë edhe shumë e shumë vjetra ajete kuranore. Citatet kuranore flasin se kjo thjesht e lehtë. Dhe nuk është e vërtetë vetëm se ai që vështirëson, atë raji ka bop padrejti vetës. Prandaj mbesim me shpresë që ta kuptojmë domethënën e vërtetë namazit e pastaj ata që kanë seriozisht dhe sinqerisht me kuptuar domethënën e namazit, pastaj çka thon ata? Allah o xhi nderuar parkim qtopas kohën e ditës. Unë jam i interesuar edhe natën. Dhe shihni sot, sot 33-a, po vetjat e elhamdullaj janë ato të cilët vfaqadhron po Allahun edhe me namazin e natës, që nuk është namaz obligativ, por është fakultativ është namaz vullneto. Son, kujt kaç sekse minuta për emisionin e sotëm, ju falënderit që ishit me ne. Falënderit edhe juve për ftesën dhe losim Allahun subhanahu ve teala që t'na ket pranuar agjërimin e Ramazanit dhe punët e mira që kemi bë, vërtet ishte kënaqësi dhe kënaqësia ishte ime që isha sot me ju edhe me shikuesit tuaj të nderuar të televizionit Pistili. nderë. Të ndroruar miq, kemi shumë pyetje të mbetura, por kaç ishin minuta të rezervuara për emisionin e sotëm, shpresojmë se këtyre pyetjeve do të përgjigjemi në emisioneve të tjera deri në takimin e radhës. Selam alekum. Alekum sala mu a rahmetullah. <tër>